а золотінь на пшеницю. Він любив, коли в досвіта липень клепав коси, коли серпень цілими днями тиховійно сіяв у рахманну землю зерної надії і вересень стишував напівсонну пісню джмеля. Він любив, як літні вечори споливали маки, а осінні тримали в підволохачених гніздах зорі, він любив пахощі свіжого хліба і золоту задому соняшників. Довірливий і вразливий, він бентежно прислухався до чогось життя і до плину води, що жибонить і грає в корінні, і до всієї своєї хліборобської сторони, що трималась на силому житті і добрих спокійних врачах. Ось і зараз заграла вода в корінні, але він не зрадів, здригнувся. Це все, що було його. Вже не його. І вже не господарем він іде по своїй землі, а з полоханою тінню, яку лякає спів води в корінні, і сплеск весла в татарському броді. Гей, броди татарський! Два береги, Два місяці тут, а життя одне та й те неповне. Велика образа, великий біль і перша втома духу скволили його тіло, роз'ятрили серце, затьмарили мозок. Там ти вірувалась у твою молодість туга осені, і не викинеш її, і не спекаєшся її. Жаль було себе. Жаль було ділочка і задумів твоїх. Жаль було світу нового, на який ще й надивитись не встиг. Знав тільки одне. За цей світ, за рідну землю, зумів би достойно вмерти. І на полі бою він був би косарем. Так чому ж і хто робить його ворогом? От Копито, що звикло вбивати свої примітиви в голови та цвяхи у вітряки. Будь що будь, на він по стане глиною в таких руках. Як же не станеш, коли тебе вирвали з землі, мов стеблину з що тільки-тільки почав красуватися? Здкошеними від болю очима. Очима прощання він поглянув на татарський брід, де горбкувата вода бавилась у піжмурки із місячним промінням, на долину, за якою імлилося болото. Вдовнину в ньому люди ховалися від ординців. Ось туди йому, певно, мандрувати. Якщо буде погоня, навряд чи хто зважиться поткнутися в це гибле місце. Справді треба було не господарем а потакачем тихо сидіти в своєму дуплі і все робити з чужого голосу і наказу, хоч би яким він був. Ні, він не завинив ні перед людьми, ні перед державою. Оце тільки й може бути його виправданням. Але як мало цього ступачем, котрі забули, що минули часи колінкування. Чужу тобі, стопаче? Ложка підлості, ложка догідливості І відрошано людства Так невже ця суміш має нести комусь загибель? Завія думок Темна завія думок Данило борсився в ній і виброситися не міг Він йшов із нею із болями і мерзенними скалками холоднечі і остраху. А над ним на блакитній оболоні неба висяєвав місяць і свібними вербачками підтягував до себе і погойдував обезлюднену землю таїній тіні. Погойдував, як і тоді, коли Данило, падаючи від утоми, повертався з матір'ю додому. Тоді місяць сідав на плече матері, де погойдувався серп. Тоді руки матері віяли, Доспілим житом і материнкою, а на її устах лежав удовинний смуток. Утомилась дитина. Ось ми зараз додому прийдемо, вечерю готуємо. На хвилину повернувся до свого дитинства, до материної руки.